Jag ger mig. Jaj, vad fan, va skönt med något som är som ljudet, äntligen. Hon har öppnat en underbar sagovärld. Som en av våra stora kompositörer skrev och skämt Frågan är om Jörgen som har nyckeln till en blåvit version av denna värld Och om sagan i så fall får ett lyckligt slut Vi sitter här framför Patricks guys slash Burberry tapet Det är jag, Jocke eller Stellhem som vissa säger Patrick är givetvis med mig Vill du kommentera tapetanklagelserna från sociala medier direkt? Jag tycker det är väldigt roligt att en man från hissingen beskyller mig för att ha fattigmansgrejer i mitt hem Vi har eh, även en gäst idag och den här gången har turen kommit till den förr detta webb-tv och seddokändisen Ärling. välkommen Tack Hur är känslan i kroppen som Fredrik Janlin brukar säga? Jag saknar ändå Janlin lite, vad har han tagit vägen? På lite GP va? Och, och, och, och jobba med hockey som alla ja. andra där. Jo, känslan är ganska bra faktiskt ehm... Jag har ju inte hört så mycket eller synts på ett tag. Nej, där ser man inte jättemycket utan länge. Varför då? Man kan säga så här, jag har gjort en Lennartsson. Jag har gjort som Mys Jag har liksom varit borta ett tag, reflekterat lite kring situationen i IFK så jag har, glöden har liksom verkligen inte slocknat utan nu brinner det igen. Och så tänker man lite på saker i ett större perspektiv och sådär. Sen har jag ju lyssnat på er såklart och tycker ni gör en bra grej. Det måste jag säga, det har jag inte sagt innan men jag tycker det. Och därför känns det kul att vara med här nu. Men var våran myskvällprojekt, var det liksom din motsvarighet till Jörgen Lennartsons presskonferens på Learis fast i fem avsnitt? <laughs> ja, det var en liten komplex fråga det där faktiskt. Eh, kanske. Kanske. Det är i alla fall kul att är comeback här nu får vi se hur länge och hur långt var det blir Tillfälligt inhop Vi ska väl ta och börja prata lite om det som ligger top of mind så att säga på alla blåvita supportrar så här, så här års och speciellt det här året Och frågan är ju om vi står inför att bevittna The Jörgen Lennart som propaganda-fosballshow, vad tror ni killar? Jag tror på en extremt sexig internationell fotboll plockad hela vägen ifrån Hjalmar Brantingsplatsen Det gör en Lennartsson fotboll ifrån Kärra äh, men jag känner lite så här att han har ju eh, han börjar ju uppförsbacke, kan man säga han får ingen smekmånad men det gjorde samtidigt... ju inte så heller. Nej så är det ju men så tar man in en till som känns lite så här. Många vill se något nytt grepp och sådär Men nu känner jag efter ett par dagar så tycker jag ändå det har satt sig med Jörgen Och man måste ju ändå tro på det positiva att det kan bli någonting bra Om alla, alla sluter upp bakom Jörgen då Eller mysjörgen som jag kallar den Jag känner redan det nu Jag tror ju framförallt att Jörgen Lennarsson är en duktig fotbollstränare Mm och det som många kritiserar är väl kanske att man bytte en duktig fotbollsspelare mot en annan duktig fotbollsspelare och sen så händer det inte så mycket där emellan. nej, det är klart att eh, argumenten är ju att han var nästan guld för två år sedan. vi gjorde ju star också och hur ser deras fotboll ut och sådana grejer så att eh, samtidigt vi kommer ju tvåa förra året så då kanske man inte ska göra om allt i grund och botten och kanske räcker med att skruva på lite knappar egentligen. Jürgen Lennartsson heter Dan Inge i andra namn. Hur låter det, Batrygg? Det låter coolt tycker jag. Dan Inge. Dan Inge, Mys-Jörgen Han är från Växjö. Något som man har, kanske inte har tänkt på så mycket det är att han var assisterande till Bergstrand i Helsingborg när de var i Champions League och stökade 2000. Och att han även har varit assisterande till Söderberg i Urkötlandslaget innan han tog över det och... Kom till semifinal i u em i Göteborg Okänd faktum Jörgen Lennartson är att han Måste vara pappa Till han biffbonden i bondesökerfru Från Tommy Fan låter Och ser likadana ut Det är ändå värre att du sitter på bondesökerfru Varje vecka, jag tycker att du borde avgå Bara på grund av det Det tvingas jag göra för att få tillfredsställelse i sänghalmen <skratt> <skratt> Okej okay. Det är orimligt <skratt> <skratt> ja, men Jag känner också att det kanske finns Eller kanske, kanske. det känns som att det finns En liten längre tanke med Jörgen då, För att nu börjar det faktiskt Se ut som att det här gamla 87-86-gänget mer och mer är på väg tillbaka och vill man ha dem Värnblom uttryckte sig, han tycker Jörgen är bra Sebastian är på väg tillbaka Gurra är redan hemma Biersa är hemma och så vidare man har en liten djupare tanke där samtidigt som man vet att Jörgen har jobbat upp ganska många bra ungdomar även om man jobbat ner vissa också, det behöver vi inte ta upp igen men jag tror man har en tanke där och en tanke om kontinuitet framförallt hade man tagit Henkel Larsson så kanske man har fått om ett år innan han hade sökt sig till Celtic antagligen. Så att, eh... Men du med att det finns någon bakomliggande plan att försöka plocka hem så många som möjligt av det gamla 0 9 ja, det tror jag, absolut. Det tror jag absolut. Så Samtidigt kom... så finns det ju alltid den bakomliggande agenda som det känns just nu i blåvet att eh... Den som har liksom styret i den här föreningen rent fotbollsmässigt är ju i viss mån Roger Gustafsson fortfarande. Och eh, inte långt under honom så är ju Eilert som har U17 och där måste alla gå igenom den här eh, karaktärsskolan kan man säga. Och man hade inte tagit in en tränare som hade varit tvärt emot vad de här två personerna tycker. För då hade man rivit upp och ner på allting. Du får jättegärna utveckla det här med Roger där. Det är nog många som är eh, intresserade av vad, vad du menar med det egentligen. Nej, men han sitter ju som chef för, för akademin då. Och eh, där är ju U17 ett viktigt steg där man har satt ner Eilert då. Eilert är ju ganska känd för att så att säga plocka fram karaktärer. Det har ju varit... Eh, Lite, jag har ju ganska bra kontakt med många så Jag vet inte hur mycket så här anekdoter och sånt Jag ska dra upp som jag har hört här Men det kanske kan vara kul att höra men... Bjud på något nu för fan Nä, Eilerts vinterträningar till exempel då i, I 18 minusgrader Där han trots detta vägrar gå in i hallen Eller köra äh, inomhus då Utan då ska man ner på skatos Och så äh, har det ju varit mer eller mindre folk Som har haft ganska så här, svåra källskador På tår och annat Och det är ju då för att de här personerna Som ska gå igenom det här Ska ju vara riktiga karaktärer Tyvärr så finns det ungdomar som stannar där också Det kan man väl tycka vad man vill om Men vad jag menar bara var att jag tror Att den, den fotbollen som kommer att spelas alltså, Har en röd tråd neråt i akademin så vi kanske får se Ola Toivonen på topp Tillsammans med Marcus Berg Inom några år då. Men en annan tanke jag tänker spontant då Du tror inte att det var aktuellt med Till exempel Olegunnar då Som egentligen känns det som hade bara gjort En, en succékarriär och sen stuckit Han var ju nog för dyr men samtidigt Så det kan ju vara så att det är Lite så där matskren, Har lite maktkamp kanske Mot det här gamla garret egentligen och det... det hade, hade väl kanske varit ett namn som var för stort för att inte ta om man fick chansen Ja, så är det ju, så är det ju. Men eh, samtidigt så Det är ju både bra och dåligt att man har en, en kontinuitet eh, och så här. Samtidigt hur, hur bra har det gått de senaste 18-20 åren för IFK Göteborg Det är ju det man måste fundera på också Hur väl funkar det med akademin och allt det här och jag, jag tänker lite överliggande visioner där eh, Som skulle vara väldigt intressant att, att jobba lite mer med men det är bara det kan man göra en hel podd om egentligen så, Men det är därför jag tror att det inte blev något av de här andra namnen Utan därför jag tror det blev mis jörgen Kontinuitet istället för pop Lite så, klassisk blåvitt modell Sen kan det säkert gå bra också, jag hoppas på det i alla fall En annan sak som jag har funderat lite på med Jörgen Lennartsson Det är ju att han faktiskt har tagit SM-guld på konstgräs Och nästa års Allsvenska Spelas hur många matcher på konstgräs, Patrik? För oss blir det 20 matcher på konstgräs. Och. Vad blir det? 12. 10, va? I så fall. Det blir 30 totalt. Vi kan enas om 10 det, konstgräslag och 6 naturgräslag. Så, är. Ah. så att det kan ju vara läge att ha en tränare som vet hur man vinner matcher på konstgräs. Kanske. Det är ju för övrigt en, en ganska beklaglig utveckling tycker jag att lite i smyg så håller konstgräset på att ta över svensk elitfotboll som ju består av 32 klubbar jag vet inte hur många nu som har konstgräset jag, jag tycker att Blåvitt borde gå i täten tillsammans med då Malmö naturligtvis och de andra gräsklubbarna och eh, på något sätt eh, pusha på SEF eh, då, svensk elitfotboll att eh, här måste vi verkligen göra utredningar och, och ta en fundera på om det här är det vi vill ha i svensk fotboll framöver för att då blir det bara konstgräns till slut ja, Gjorde inte Håkan Mill det är redan 09 när Gamla Ulleve byggdes? Håkan Mild var ju ensam kan man säga. Jag pratade med Jonas Georgsson, gamla chefen på Gamla Ullevi. De ville ju lägga konstgräst när mattan hade varit så dålig de första åren. Han sa att enda personen som förhindrade det var Håkan Mild. Så att vi får ju hoppas nu att Mats Gren och Kurs Welle i viss mån är lika starka som, som Håkan var när det gällde att, att spela på naturrätt. Det ska Håkan få en riktigt stor eloge för så här efterhand. Ja, för vi vill inte ha någon jävla -all svenska som du håller på att lägga till nu. Problemet är väl att SEF och SVFF hela tiden håller på att prata om att vi ska nå internationella framgångar att allsvenskan mm. ska, ska växa. Och det känns som att man motarbetar det genom att lägga ett underlag som inte några av de andra storlagen känner till. Så är det ju. Jag tror bara att man måste, även om det är Sverige, så måste man faktiskt skilja på, på topp- och breddfotboll. Vi måste kunna ha råd att ha en riktig, alltså några riktiga toppklubbar. Och då kan inte en sån klubb som Häcken som har hur mycket pengar som helst lägga ett konstgräs. De har råd att hålla ett gräs. De har råd att lägga en konstgräsplan bredvid där breddklubbar kan spela. Jag tycker det är förfärligt att de lägger konstgräs där ute Jag tror att framtiden för svensk fotboll handlar om att ha gräs Och det handlar om att ha bra eh, arrangemang på läktarna Alltså läktarkulturen För den dagen som läktarkulturen dör och det lägger konstgräs på alla arenor Då kommer det vara 5000 på läktarna igen Jag tror att eh, nästan samtliga av våra lyssnare håller med oss i den här frågan <håll> Du pratar om mys Jörgen förresten. Vad, vad menar du där? Ja, men jag tycker det känns som ett bra epitet. Det känns när man tänker på Jörgen så han gjorde ju ändå ett ganska bra första intryck och jag har intervjuat honom innan också. Men det känns som att han är en sån som man gärna skulle sitta hemma en, en fredagkväll och kolla på film eller kolla på Idol och så här eller kolla repris på Bondesäkerfru. Nej, ah, det kollar inte jag på, det förstår för dig Men liksom såhär, Jörgen, kan du skicka chipsen Eller pekanötsglassen liksom Så sitter han där och mumsar och så, Du vet, lite tända ljus och sånt där Han har en klart en bullaura Runt sig, Jörgen Ja, ah, en mys ni, ni, ni lyssnar på Bara Bens podcast Nisse Wiber, jag har varit ute och Seglat igen i sin Jävla trålare eh, Vad var det han sa den här gången Har du koll på det, Erling? Nej han är ute och pratar med en retorik som handlar om att han ska få större inflytande för att han lägger mer pengar och jag tycker det är ganska allvarligt och att IFK måste ta tag i det internt för att jag menar IFK är en medlemsstyrd förening och en ideell förening och det handlar om att en person har en röst bara för att du lägger åtta miljoner om året så har du inte åtta miljoner röster. Och där tycker jag att IFK måste sätta ner foten Och ska han fortsätta med det Så ser jag hellre att Blåvitt klarar sig utan honom Det har vi gjort förut Men är det inte money talks eh, Som gäller i fotbollsvärlden längre Fast det, det är ju inte det som vi ändå beslutade att bevara till exempel 51%-regeln vi IFK är inget aktiebolag och vi är en ideell medlemsstyrd förening. så att det han gör för sina pengar är att han köper en plats, en reklamplats och sen är det inget mer med det. Han köper inte en plats i styrelsen eller på kamratgården Men det vi vet är att han har pratat mycket utåt i media med sina åsikter vet vi att tidigare storsponsorer inte gjort detsamma fast bakom kulisserna. Så kan det ju vara men man får ju se till att vara lite smidig också. Det är ett helt annat medieklimat idag än bara vad det var för 5-10 år sedan. Så att eh, han vet ju vad han gör och han vet ju att han säljer sitt varumärke och det handlar om att för honom att få prioritet som så att säga top of mind när, när man ska, vad det nu är de gör, köper fakturor då och, eh, men samtidigt det får inte, han får inte göra det på Blåvets varumärkesbekostnad, det tycker jag är fult. Man kanske ska införa ett bötesystem för vi på samma sätt som när, man, som någon, när någon råkar ha sönder någonting på Gamla Ullevi eller Bränneberg Galen. Mm. Ja, så varje som... gång han säger något lite runt i tidningen så får han böta en miljon till. Eller som spelarna som, vad var det, en för komma för sent på, på träning. Jaha, Darian Bojanic ja, Stod in, vad heter det, Ruandas där <laughs> Inom halvår ungefär Aha. Silly Season Är det många som att vi ska prata om Vi har Sebastian Eriksson Som verkar mer eller mindre klar För att komma på lån Plus option till klubben igen Och det är ju bra Absolut det... Det måste man ju veta han har ju, han har ju skadat sig två gånger nu Ett korsband i varje knä Vilket är bättre än att göra ett eller två korsband i samma knä Är det som, erfarenhet som om? Som jag har gjort Så att, det, är en väldigt, det är en fantastisk fotbollsspelare på allsvensk nivå Hans tempoväxlingar Det kommer att synas det, det finns inget att tvivla på För min del i alla fall Nej, Om man ska ersätta Meymar Malango så är en Sebastian Eriksson i skadefri form Aha. nog så bra man kan komma, tycker Aha. jag, på vår Aha. nivå. Ja, och framförallt. Så är jag är ju hungrig och extremt revanschug. Nu har jag ju sen samtidigt sagt att nu ska jag tillbaka till landslaget. Mm. Så han kommer nog han kommer nog kriga. Jag tror inte heller han kommer ta sin plats för givet, utan han kommer köra stenhårt. Men det gör han alltid, för det ligger liksom i hans personlighet. Vilket för övrigt är en, en komplex personlighet som är lugn och nästan blyg utanför plan. Jag ska inte säga att jag, jag känner honom överhuvudtaget en liksom lite sporadisk kontakt med de flesta. Han har man ju haft. Liksom. Jag är inte kompis med någon av spelarna på det sättet. Men på plan så, så, så tappar han ju hela sinnet likt Ragge och några andra i det gänget. Och det, det är ju bara positivt tycker jag. Sen verkar det ju också som att Filip Haglund definitivt kommer försvinna om man tyder... Röksignalerna rätt Ja och nu så har man ju dessutom hunnit se hans lägenhet Lägga ute på hemnet Och eh, jag har eh, Jag tror inte att Filip Haglund ligger i ett läge han känner för ett bostadsbyte bara så där lite random inom Göteborg Vi fick ju faktiskt en fråga på Twitter eh, Som jag hade tänkt av senare Men vi kan ta det nu istället Har eh, Tobias Sanna råd med Filip Haglunds lägenhet? 4,3 miljoner tror jag nog Sanna kan få lånläfte på Det tror jag inte är några problem, nej Tror vi att det är aktuellt då med Tobias Sanna? Jag var faktiskt uppe på kamratgården igår Och då var Tobias Sanna där Och tränade lite Men jag tror bara han var där Och tränade mys lite. lite Här nu under Lite decemberform så att... Det är konstigt att han varit kvar I Ajax så länge under så att säga, De här bra åren, han är under 25 år nu Och man undrar lite Vad han tänker, det är en bra kille Som liksom älskar fotboll och sådär Men jag har inte hört något Från, från hans håll att han skulle vara tillbaka eller från officiellt håll eller vad man ska säga. Så jag vet faktiskt inte. Jag tycker själv att han hade varit kallad och fått tillbaka. Ja, det tror jag också. Ja, som jag sagt tidigare. När han var som bäst i blåvitt så skulle han ha gjort 10-15 sist om folk bara hade kunnat träffa öppet mål från mållinjen. Så jag är för i det läget. Sen så har vi även... Marcus Sandberg som är på en liten semester i Skottland Han är och provträner med Hibernian heter han va? I något andra divisionslag eller? Nej jag tror att de till och med ligger i högsta ligan de Har de fler där ligan ja. men... här? Jag de tror blir... de ligger i näst högsta ligan nu tydligen vad jag De har är nog ett som pendlar mellan första och andra ligan I, ja. i Skottlands motvarighet till BK Häcken De ligger i andra ligan, så är det bara Jo, där är han och, och, och provtränaren nu under måndag till fredag har ja, jag minns det. Jag tyckte det var kul att Mats Gren hade sagt att Marcus Sandberg hade fått ledigt för att provträna de här dagarna. Det, det var, var okej. Okay. Trots att han inte ska få stanna, så var det okej okay att han... han, han har fått ett okej okay att över för att delta på ett antal träningar den här veckan. Vad det resulterar i återstår. Och se, skriver de på officiella. Ja. ja. det lär inte resultera i ett för kontrakt med Blåvete i alla fall. Så, Nej, så, så kan det, man väl eh, nog... Vad jag har hört innan så låg... Det väl ett kontraktsförslag uppe. Men jag tror inte att Mackan vill sitta kvar på bänken i Blåvete. För att jag tror att han inser att eh, Alvbåge kommer vara nummer ett. Och han kommer bara nummer två. Eh, och så enkelt är det med det, faktiskt. Sen känner väl han av lite också det här, jag vet, när han... Om man ser toleransen på misstag för uh -huh. Albåge kontra, kontra Sandberg så har ju han, mycket högre tröskel än vad Sandberg har. Det fick vi se prov på, inte minst i somras. Och jag tror han känner väl att han är för bra... För att sitta på bänken, helt Däremot så kan man ju spekulera i vad Matsgren gör nu då måste ju naturligtvis blocka in en målvakt för att lite konstigt att man inte valde då behålla behålla Sulle som eh, ren backup målvakt, andra målvakt bakom Alboge. Men frågan är om Matsgren om jag känner Matsgren rätt nu så kommer han nog att plocka in en ganska bra målvakt som kommer att konkurrera med Alboge mm. och inte ta in en sån här ibland märker man ju när man tar in en reserv liksom typ Richard Rickard Richardson eller vad de nu hette. Mattias Hugosson. Så, ah, det var ju en tredje reserv, men jag tror ändå och hoppas att Gren kommer att ta in någon som är bra och som kan ge Albågen match, för det, det tycker jag han behöver. Och just på målvaktsfronten så finns det säkert ganska mycket att dra fram ur bakfickan också i det enorma kontaktnätet. En ursäkt uh, uh, landslagsman från Schweiz eller något i den stilen. Samtidigt, Alexander Nadj kontraktslös nu och du måste två år i rad. Uh -huh. uh, skulle han kunna vara ett möjligt backup? Han kanske känner att hans karriär börjar, det kanske är dags att flytta hem, 28 år gammal. Det låter inte jättespännande när du Nej, säger det. det. låter ju som en reservmålakt. Sen är ju frågan också hur vissa spelare som har varit i blåvitt och känt att de inte fått chansen, om de är så sugna på att komma tillbaka. Det var ju till exempel några ganska många som ropade efter Berkrot igen efter hans väldigt bra år i år. Men jag tror att kände väldigt mycket själv Jag tror inte det var aktuellt från Blåovets sida heller Men jag tror framförallt att Berkrot kände själv att uh, Han vill inte för Man kanske känner att man inte får chansen här Här blir jag inte mer än inhoppare eller reserv no. Tredje gången gilt Och en sån som, ja. som Berkrot så hade man ju verkligen känt att hade Han inte lyckats här nu så hade det ju varit slutstation ja. Avstigning och hemgång så att säga. Så är det det spekuleras också om diverse obskyra mittfältare från norska ligan Det är mycket obskyra spelare i dig måste jag säga Ja de är obskyra i, Nor i Norge det vet du väl, jag ska till Norge imorgon till och med eh, Till Tromsö ska jag, jag ska inte scouta tyvärr, det hade varit kul cool. Men eh, av de här obskyra spelarna så är det väl den här Ulbestad som fortfarande verkar vara på något sätt högaktuell ändå jag, tror, jag vet ingenting om Ulvestad eller de här andra men jag tror att eh, Jörgen Lennartsson vill bygga ett lag med eh, ganska tydliga mittfältare, han vet nog inte riktigt om Haglund om han ska ha någon som defensiv eller offensiv eller tvåvägs, Haglund har ju inte den tempoväxlingen som Sebastian har till exempel så jag tror att han vill bygga ett lag där Gustav Svensson är ganska given som defensiv mittfältare och om man då ska ha Sebastian bredvid så vill han ha någon som ganska offensiv och därför tror jag att han vill ha ytterligare ett offensiv alternativ som mittfältare och sen då kanske ha något annat alternativ bara som defensiv för att Gurra är oftast en spelare som spelar de flesta matcher så, så tror jag det kommer bli lite tydligare roller och det är någonting som man kan önska också tycker jag. Vi har inte haft någon riktigt offensiv mittfältare som kan driva på den här ytan framåt, rakt fram och slå en bra passning det har vi saknat lite grann så jag, jag hoppas att vi kan utveckla det i vårat spel. Frågan är om Fredrik Ulmestad är vår nya trekoartista. Ja, det kan ju vara. Jag vet ju för lite för lite om det. Men jag tror att man letar efter en sån spelartyp. Och man ser nog det lite i Sebastian, inte i Haglund. Joel Allansson har vi nog inte ens nämnt. Men jag tror att Joel är lite i samma position som Sandberg. Att han vill inte sitta kvar på bänken under en tränare till. Så det kan nog bli något Det kan eh, nog gå fortfarande utland. med Joel Allansson än vad vi tror. Det kan nog bli så, ja. I slutet av förra podden så släppte vi ett litet musikstycke. Gjorde vi. Och resten är historia så att säga. Vi fick för oss där en fredagkväll när jag var hemma hos dig. Så kom gitarran fram, whisken kom fram. Vi använde den kreativa ådran och den här fyllesuget kom också fram. Och helt plötsligt så fick Trängpattla låt. Ja men det skulle hon väl ha, det har hon förtjänat. Ja det har hon, det har hon skramlat ihop till. Var det, var det innan eller efter ni kollade på bondersökerfru? Det var efter vi såg Marlén från säsongen 2013. Du kan, det är ju orimligt att du sitter och pratar så mycket om bondersökerfru och saker i brömmet i som du vet. Patra sökerfru. Oh, den hade varit... Där har man sagt. Ja, men det är ju jättekul att folk tycker det är roligt när man håller på att döma sig lite i alla fall. Och det är faktiskt så att... Eh, Eh, fru Trendpatra Har till och med svarat på tilltal i, i, På något av de här eh, kontorna Vad har hon av sig? <laughs> ja, <men laughs> jag tror att hon Hon undrade vad vi håller på med hon, hon svarade på svenska också Vilket förvånade mig bara. <laughs> men det är ändå kul tycker jag För hon är liksom så, så stor och så untouchable Har ju varit det för er Men nu till slut svarar hon och undrar liksom Om Glorian faller lite då För att det liksom, hon är mänsklig också Nej, ja. vi ville inte att hon skulle svara på svenska Nej, det... Det var det var konstigt var det Men ja. det är ju roligt att hon då kan förstå Sin hyllingslåt ja. Men du har ju faktiskt träffat den ja, här det. Jag ser ju sjukan i era ansikten Du måste nu. berätta om detta för ja, jag tror alla jag... lyssnare Vill höra ja, jag förstår det Hur är förstår det jo, uh, Ska jag ta en långa eller en korta? Ta den långa <laughs> longer. Um, det, det är ju så att uh, Det finns en lägenhet i den här stan Som ligger på Magasinsgatan I centrala Göteborg Vet du vem som bor där nu? Ja uh, jag tror det Vem? Uh, jag ska bara säga att den här lägenheten då disponeras av IF Göteborg precis som de har flera andra lägenheter på Vingårdsgatan på Bögatan och så vidare eh... Men den här lägenheten är ju lite speciell. Det är en lägenhet som är över 100 kvadrat, vilket inte de andra brukar vara. Och det är en hyresrätt då som hyr av Eklandia Fastighets. är ju Eklandias gamla vd är ju även våran gamla ordförande och gammal reservmålvakt från början av 80-talet. Någon av er som vet vad han heter. Är det Tage Kristoffersson? Ja, det är Tage. Bra poäng. Och den här lägenheten då på magasinskatan då har ju disponerats genom åren såklart av spelare som kommer och går och ledare också. Men jag tror Patrik så är det ju Mats Gren som har det nu. Mats Gren har tagit Trendpattras gamla lia. Precis. Och innan Mats Gren så var det Sam Larsson eh, som gjorde lite grejer där. Innan Sam så var det Fanrud. Sen kan det kanske ha varit någon innan Fanrud. Men innan det så var det ju då Elmar och Trendpattra. Eller Eller, Patra, som man eller Trendpattra och Elmar. Ja så kan igen. man ju säga det hade ju den och såklart. Så, så där var ju de då och du eh, då eh, var ju att jag råkar ju eh, hänga stå och hänga vid hörnet det låter som att jag står och hänger. men jag råkade vara där Eklandia har sitt eh, huvudkontor den dagen som eh, Patra och Elmar kommer tillsammans givetvis med Gustav Hessfeldt från IFK barn, barnvakten eh, den dagen de kommer och ska signera det här kontraktet då, på Eklandias huvudkontor så träffar jag Elmar och Trentpatra och hälsar till och med på trendmönster så jag har liksom tagit i patterat lite på Ja på precis. Patra. Eh, då, då visste jag ju såklart inte vilken legend hon skulle komma att bli i det här programmet så då. Var jag... mjuk? Ja, det är väldigt mjuka och Lena Händer skulle jag säga. Detta var så för så, men... Instagram eran. Ja, det måste ju varit när kom Elmar egentligen 0809 och ja. kanske va? Han spelade ju den här, gjorde ju en fantastisk glidtackling eh, i den här matchen mot AIK 2009 som ledde fram till ett långskott från Sebastian, en som ledde fram till Hörnan där Blåvit gjorde mål. Eh, det finns ju på, på Youtube det här långa, långa han springer kapp och gör en glidtackling där. Precis. Nej, och, och hela arenan stod upp och kokade. Men det var ett sidospår. Men eh, där och då träffade jag ju trendpattrö. Det var ju moment of magic såklart. En vi... kontingsfråga till dig då. Ja. Vet du vad hyran på den här lägenheten är? Eh, den är ju hög. Jag frågade ju samma om det här. och Den är ju hög. Ska du berätta det eller annars eller? Ja, jag vet ju. Ja, ja men du, man kan ju mm. tänka själv nästan. Tiotusen? Ja. Vi pratar... Då pratar vi inte den här Big Brother-lägenheten nere på Vingårdsgatan där det var högt i tak förut tiden. Utan vi pratar... Lite mer ståndsmässigt. Lite mer ståndsmässigt. Lite, lite mer Mats mer matsgrenklass. Det är på något sätt när man pratar om sådana här grejer så eh, inser man ju mycket eh, alltså charmen med, med fotboll och hålla på och Nu blir jag lite så här filosofisk men charmen med allt det här är ju på något sätt alla anekdoter som man har, allting som händer omkring. När Oskar vänt bodde på Vingårdsgatan som du säger. Jag hade fester, han hade en bild på sig själv på dörren. Eh, jag tror det är två eller tre lägenheter där nere och Ludde har ju precis lämnat en av dem kan man anta. Eller på väg att göra det i alla fall. Eh, Jakob har bott där, Robin har bott där och så vidare och så vidare. Då. Eh, så det är ju så mycket såna här roliga grejer som gör hela supporterlivet roligt på något sätt. Ja, det, var någon, det var någon kvinna med någon hästgård? Ja, eller något är, den stilen, som det var ju ordföranden och det. i, i föreningen där. Då. Precis, så var det. Eh, så att, nej, men det är bara sådana grejer som, som gör det lite värt att, att sitta här höll på och, säga, och prata i en podd om det här. Vi vill också, när vi ändå är inne på det här ämnet Vi måste bara ta och tacka lite för all, allt beröm och all input och allt möjligt Som folk faktiskt skickar in under hashtag brb -pod. När vi såg hur många som hade lyssnat på den här låten Så inser vi hur många ni måste vara som lyssnar på podden För jag tror inte det är många som har hört låten som inte har koll på podden Ja den är uppe i, i snart 1500 ja. på Youtube nu Vilket Men är vi sjukt. Ska, vi ska vi lägga upp den som någon nedladdningsbar Ja inte? jag har faktiskt lovat det Jag har okay. lovat folk på sociala medier Att vi ska hitta den i någon sorts MP3 format, det kommer tyvärr inte På grund av anledningar Att lägga upp den på Spotify Men den kommer i MP3 format på olika sätt Vi pratade lite om läktarkultur och konstgräs och sådana grejer förut. Jag tänkte ta upp en sak som inte har med fotboll att göra men det är ändå så jävla anmärkningsvärt så att ni får den ändå. Det är nämligen så att Örebro hockey, de har gjort ett riktigt skönt arrangemang inför en av sina hemmamatcher. Jag ska läsa ordagrant från hemsidan då. Uh, på onsdag möter vi Luleå hemma i Bern Arena. Vi kommer trygg krydda matchen med att ha NHL-tema på evenemanget kring matchen En NHL-match innehåller inte bara ishockey utan mycket händer även utanför isen Vi vill på onsdag dela den upplevelsen med dig i Bern Arena Det kommer prägla matchen till att det blir så liten NHL-match som möjligt Bland annat kommer detta att hända Sumo battle i första periodpaus Ballonghav Försäljare på läktaren Spelarna kastar ut mössor På läktaren Utskjutning av t-shirts med bazooka Publikvärda delar ut glow sticks Restauranger och kiosker Pyntas i NHL-stil Maskottar i arenan Dance cam plus kiss cam Cam Annars då <laughs> Jag vet inte Kiskam. Vad va, va är en kiskam. De, de zoomar in på läktaren, två personer som ska kyssas då Jag har misstänkt att det var något sånt Och dancecam ja. vill vi ju inte se heller då Nej. Men just sumo battle i första periodpaus Jag tycker det är fantastiskt Det är någonting jag har saknat i den blåvita sfären Jag tror ju att Johan Rylander på GP skulle älska detta arrangemanget Jag tror ju att, för, för att ta det lite seriöst det är klart som jag sa innan Att Eh, sen, sen kanske 10-15 år tillbaka så försiggår ju ändå en kamp för att locka publik till gamla Ullevi förblåvigt så handlar det inte om att locka publik från Geis eller Ys längre utan det handlar om att locka publik från tv-soffan och då är ju frågan hur mycket krimskrams ska man göra runt arrangemangen det har ju pratats till exempel om det här med att ha eh, trådlöst internet eh, på läktarna men jag, jag börjar tänka lite att eh, ska man inte skita och göra såna här grejer som du nämnde precis ska man inte försöka nå det här genuina i eh, arrangemanget. För jag har en, en, en person som vi inte nämner här, som sitter med sin smartphone, liksom 85 av 90 minuter på Gamla Ulvi. Och då känner jag lite så vad fan man är här för att kolla på matchen och tänk vad mycket roligare om alla lever sig med, står upp, sjunger, klappar och all den här skiten som du nämnde, det är ju ja, det Blåget var ju faktiskt för inte så många år sedan ute och seglade ut i hållet själva. Men här Lite grej kommer ju alltid att komma, så enkelt är det ju. Den här fantastiska tävlingen när man skulle äta hamburgare och allt vad ja. det var och hoppa in i en Kia genom bakluckan. Ja, jag, allt jag hörde var t-shirt bazooka. Oh. Och jag blev blivit så här toksåld här nu Du vill ju ha gicka bollarna ja, tillbaka De vill jag gärna ha tillbaka, ja Ska jag berätta en anekdot om det förresten? Jag känner mig som en historieberättare Berätta en anekdot det, Har vi tid med det Det var ju när jag och en kompis gick på De här matcherna när vi var små då Så Stod vi på långsidan som var under sittplatsläktaren på gamla gamla Ullevis Såklart, klart precis där spelarna gick ut. Uh, för att vi var lite smarta då istället för att stå i publikhavet och tro att man skulle få en sån här plastboll uppskjuten till sig. Så stod vi vid spelarna och de kom ut så tänkte vi haha vi frågar en spelare när de kommer ut istället. Spelarna kommer ut och, och det här ordinarie laget går ju förbi och skiter i oss liksom två tioåringar eller någonting. Men sen kommer avbytarna. Och då har Dick Last, den gamla reservmålvakten, har en boll med sig. Och han, ser då, han ger den här till mig eller min kompis ser han att vi är två. Och då, gör han, eh, då springer han in igen så säger han vänta här. Så han går in igen till förrådet, hämtar en plastboll till och så kommer han ut med den så vi får sin. Men det, historien slutar inte där då. Vi var ju överlyckliga redan då. Så vi har de här plastbollarna. Sen efter matchen så åker vi hem såklart Och när vi då promenerar sista biten till huset Så kommer en bil då och tuta på oss Vi går där med två, två små 10-11 år Med varsin plastboll och så är det en bil som tutar på oss Och då ser vi då den här karakteristiska Volvon som de hade då i bilen sitter diklast och vinkar till oss då Han kände alltså igen oss till och med från det är ju sjukt vackert. Alltså. Ja, det är fint det. av den gamla hyssaren. älska. Alltså. Ja. Det, det klast för det, det här. Om, om han lyssnar på det här det tror jag inte. Men... För det är ju hans namn. Ja. Veckans upplaga avsågningen. Vad ska vi ta upp i den? Vi ska ta upp IFK Göteborgs presskonferens när man presenterar Jörgen Lennartson. Jag tycker att... Det var en, en riktigt dålig presentation. En riktigt tråkig. Och det var ungefär som att få att se målarfärg torka. Patrik, fråga mig om, om den här presskonferensen. Vad tyckte du om den här presskonferensen? <skratt> <skratt> Nej, men seriöst. Eh, du ska presentera en tränare. Som kanske är något mindre karismatisk än den förra tränaren du hade. Och då kommer Mats Gren eh, som sportchef ut och ska presentera honom. Och är... Han, han låter som att detta är det tråkigaste stunden han har haft i hela sitt liv. Detta är det jobbigaste som någonsin har hänt. Han låter som... Eh, det finns en, en video som snur runt på Youtube där Jakob Ekelund, eh, han som den skådisen, han säger Vad fan? I varenda mening. Nej, vad fan? Vi kommer ihåg det här i alla fall, eller hur? Okej, okay, ta det lugnt nu. Okej, okay, Jörgen. Vad fan? Okej. Okay. Två frammer. Vad fan? Vad är det mer du hade? Vafan jag såg det om är det? Det är ju bara en klaster, vad fan? vafan. Ja, jag är ledsen, det, det... Vad fan är har Ungefär så låter han, och sen så på varje fråga han får om någonting av intresse whatsoever så är svaret vadå? Det vill jag inte kommentera på grund av att jag inte har några kommentarer och den kommentaren har jag inga kommentarer till. Det är väl det man kan känna någonstans. När man alltså en presskonferens, då bjuder man in pressen för att man har någonting att berätta. Och det känns som att när han väl står där med Jörgen Det finns liksom ingen stolthet Ingenting om att här har vi kämpat fram nu Har vi äntligen fått Jörgen och, och knutit honom till oss Och nu jävlar går vi för guld liksom. Det är bara det här Det här ska ju vara hans största stund Mats Gren i, i den Efterspelarkarriären När han ska presentera sitt flaggskepp som ska ta blåvit Till nya höjder Och så står han och ser ut som en påse skriskor Som bara vill gå hem Det är fan för dåligt och det är väl också på något sätt som har legat i, i föreningen som jag sa innan. alltså Kommunikation har ju förändrats väldigt mycket de senaste tio åren. och Kan man behärska det här så har man ett oerhört starkt vapen. Man hade kunnat göra någon typ av videopresentation eller någonting. Sen behöver man inte göra det heller men man måste utnyttja bra kompetens som finns. Jag tror säkert att marknaden hade kunnat ha någon idé om det här också. Då. Vi har ju bra folk som kan göra video och annat. Jag håller med lite grann. Och sen en grej som jag tänkte på då det är ju liksom... Grundkursen I retorik på högstadiet så får man ju lära sig om du står framför en massa och ska hålla ett tal eller någonting, så har du inte händerna i byxfickorna. Och du har inte heller jacka på dig Jag tror ingen hade jacka förvisso, men de har, han hade händerna i byxfickorna. Och det är lite sådär: Okej, okay, man kan väl. Jag vet att Mats Gren har, har spelat fotboll i 40 år och varit sportchef ett par år och sådär. Men ändå, det är precis som du säger. Lite mer färgstarkt hade man väl hoppas att det kunde vara. För höjdpunkten på den presskonferensen, om vi ska vara ärliga, det var ju de här sekunderna innan när de gick igång när Patrik här själv satt i bild och, och, och glänste. Det var det bästa som kom ut ur den presskonferensen. Ja, jag kan säga, jag var ju på presskonferensen och den var inte bättre live än vad den var i tv. Och efter sågningen så brukar vi stoppa in mediekollen Och den brukar inte heller vara jättesnäll så Det brukar vara lite sågkaraktär på den kanske Ja det är många som vill ha såg när vi pratar ser man också på sociala medier under hashtag BBpod. Världens kanske bästa hashtag Ja det får hashtag. man säga Men eh, vi, ska, vi ska ha ett visst mått av det men vi behöver inte såga allt möjligt Men eh, i dagens mediekoll så har jag tagit upp GP-journalisten Mattias Balkander som... Med fyra månader och innan transferfönstret ens har öppnat har jag gjort ett tips över hur allsvenskan ska sluta nästa år. Det är starkt av honom då. Det är bra jobbat. Jag tänkte att jag gör så här. Att jag läser upp hans allsvenska tips från ett och ner och så kan ni väl kommentera och säga vad ni tycker om det. Pausar vi på varje eller hur är vi? Jag läser tips och hans motivering och så får vi se var vi hamnar. Börja med nummer ett. Nummer ett är Malmö FF. Har redan ryckt och drygar oavsett händelser i vinters ut avståndet. Tredje raka guldet. Det är väl inte omöjligt. Det kan man väl säga. Men det... han fastslår här att de drygar ut avståndet också. Jag skulle inte bli förvånad om Malmö får någon sorts liten baksmälla från den här säsongen. Det är ju ett rimligt tips att tippa svenska mästarna som etta. Så det får vi väl ge honom då. Att han går ut jävligt safe där. Okej, okay. ja. Plats nummer två, Hammarby. Oj, det var starkt. Nykomlingar så går hela vägen finns det exempel på. Hammarby klassar in i kategorin strax under. Lyfts fram av publiken på tl 2. Kung Kennedy med flera är redo. Vad tycker ni om detta? Jag tycker att Kennedys frisyr är den som blir uppmärksammad mest idag i våran podd. Och det är också rimligt. Ja, <laughs> det är också rimligt. Alltså jag, vill ändå, jag vill ändå såga dig lite där Jocke. För att jag, jag vill gärna såga folk som sågar folk som tippar. Precis, för nummer, ja. plats nummer tre av vi Djurgården Som ja. Stockholms fotbollen laddar för heta säsongen På åtminstone fem år äh, AIK på fjärde plats äh, Fortsätt öka publiksnittet Det är ju liksom rena jävla propagandamaskinen För Stockholmsfotbollen Varför ska den finnas på gp.se På plats nummer fem är Henke Larsson Och Helsingborg äh, Han kommer för övrigt vända HFs negativa trend Med bara sin uppsyn Eh, på plats sex har vi Älvsborg eh... Så dåligt i år, de brukar ju sluta fyra ju Missar medalj, men missar med en marginal säger hon här. Men då kommer man sexa Så missar man ja. mm. eh, Sjua är givetvis eh, som bästa Göteborgs lag, vad tror vi där? är inte. Ja ja men Carlos Strandberg, Gunnar Heida Thorvaldsson Ska vara i slag nästa år så det är så. Carlos Hemligheten Strandberg Som vi kallar honom Precis. nu med. Ka Ka Carlos Deal or No Deal Strandberg ja. På plats nummer åtta stämplar Balkaner in i IFK Göteborg Vi blir förmodligen av med Lasse Wiede och saknar ersättare till Malango Fast Gustav Engvall hamnade bra bra sedan ja. Vad skönt Härligt Då är det så Vi kommer alltså sluta precis före Örebro nästa år Vi har något mycket allvarligt att ta upp här Det kan vara så här att bb will die Tycker du om bb pod Patrik? Jag tycker väldigt mycket om bb pod Vill du också att BB-podd ska fortsätta? Jag vill väldigt, väldigt gärna att BB-podd ska få fortsätta. Är Det är så här att eh, Patrik har gjort ett eh, hästjobb med att klippa podden efter att vi har babblat klart på kvällen. Redigerat kanske är ett finare ord, men, men tagit... Eh, Tagit hand om ljudfiler, komprimerat, gjort dem Lagt in lite mellanklipp och... Lagt like på och flanger och annat Så, Så att på min Jocke röst. ska låta roligt Jag har lagt helium på dem ibland Nej, problemet är att jag... Eller, det är inget problem, jag har gjort detta nu eh, Under hösten, jag var pappaledig sedan i juni det är därför jag har haft tid att göra detta I januari går jag på att jobbar igen Och jag har ett arbete av Den karaktären att jag jobbar som ett svin Och jag jobbar över hela Sverige det nästan Det passar dig väldigt bra också Det passar mig väldigt bra, jag trivs väldigt bra med det Men det kommer göra att jag inte kommer kunna hålla på Och fixa och redigera, jag kan spela in podden Men vi kommer faktiskt behöva hitta någon Som kan klippa och som kan kan ljud eh, Till den mån att den eh, Har kanske gjort lite egen musik Och har lite koll på vad de gör Ja så om du är nummer ett Duktig på media Kanske gått någon sån utbildning eh, Kanske går någon sån utbildning Vill ha mm. något att visa upp eh, hur duktig du är det är ändå en podd med en del lyssnare Du har även, jag tänker om du har något projektarbete Och du vill jobba som, som klippare för projektarbete Om du kan, kan klippa podd och vill klippa podd Och du får hemskt gärna vara blåvit också Så äh, får du gärna höra av dig och då, Finns det inte en risk med det här att någon som kommer att klippa lite galet Så att det kommer att framstå lite obekväma åsikter Både jag och Jocke är ju ganska bra människokännare så att jag tror att vi kommer miss eller kunna undgå en sån för dess. Vi får ha en liten testperiod skulle jag tro också där. vi får lyssna på den Nej, men, hör av er i sådana fall. Vi finns på både på Twitter och överallt. Vill man, man kan maila mig till patrikg@baraben.com. Eller så kan man skriva till på Twitter under BB-podd. Och ni kan gärna dela detta, rekommendera. Ni kanske känner någon som ni vet är duktig på musik. Det tar inte jättelång tid, men det tar tillräckligt mycket tid för att jag inte skulle kunna göra det själv. Och om ni inte hittar någon så är det klippt. Vi har kommit till ett segment som jag kommer att kalla för hemläxan. Och den här veckan... Har jag faktiskt fått hjälp av en annan poddgäst Nämligen Andreas Toll Med att skriva lite läxfrågor Till våra deltagare Patrik och Erling Jag har inte gjort min läxa jag Nej, skäms. Du har en aura Av en person som inte har gjort sin läxa <laughs> Då hade vi frågorna här Topp tre oskönaste spelarna I allsvenskan Då kan väl du börja där Erling Ja, jag tycker att på, på något sätt har det ju, jag vet inte om det har med att man själv har mognat lite eller om att allsvenskan har tappat lite osköna profiler, men, ja, men man får ta profiler från all-times också om ja, man vill Nej, det tycker jag inte. Nu ska det vara aktuella här. Nej, ja. men, på plats nummer ett då så måste jag ju tyvärr säga Magnus Eriksson i Malmö. mycket på grund av frisyren där också. Plats nummer två blir också en mff och det är ju Erik Johansson då, han har ju varit gejsare och sådär, jag vet det är någonting där, där skon klämmer bara. Något du inte gillar Ja, det, det kan vara ursprunget eller nuvarande klubb eller uppsyn eller vad som helst. Ehm uh. Sen, plats nummer tre får ju... Jag, jag valde ju då mellan klassikerna Nisse och Kenny Pavy i AIK. Fast det känns lite sådär också. Att, ja, ja, är Kenny, jag är ju Kenny Pavy som det Ja, men samtidigt på något sätt så kan man inte gilla en sån figur också För att ha honom i sitt eget lag Skulle man ju alltså, vilja ha. Han spelar så skadefullt Så att folk ja. måste sömna när han springer fram det, mm. det, det håller inte tycker jag Nej, så att det, det får vi bli där. Men samtidigt skulle jag vilja kontra då Med en lista man kanske inte tar upp så ofta Är inte det de, de skönaste spelarna i andra lag äh, Om då man... hamnar vi på Daniel Kärnström och sådana gubbar om man nu tycker det, han, han sänkte ju oss där 2009 så honom skulle jag väl inte säga, han är ju inte aktiv nu längre heller. Men har inte ni någon sån i andra lag som ni känner att det där är ändå en bra gubbe liksom? Första jag kommer tänka på oskön, oh, nu är det inte heller aktivt längre. Det är ju Tobias Gran kommer jag spontant att tänka på. När han, han sålde sitt hus och sin Porsche innan kontraktet var... var utspelat liksom. Sån markering gjorde han att jag drar nu. Fuck off. Det, det tycker jag var ganska oskönt. Mm. Jag kommer inte på någon stabil snubbe i någon andra klubb. Har du någon som kommer du på, på fler osköna än sköna? Ja, men det är ju de man kommer ihåg ändå. Hade, hade vi något svar från obsklassen här borta? Var det jag, lite tänkte, gran, eller? Jag, men jag tänkte, men sen så en annan sån som, alltså, det är ju Martin Motomba som någonstans, liksom, jag minns det, på Gamla Ullevi, jag stod i klacken, det var på den tiden Och han ställer sig och trixar framför hörnflaggan för att de ska plocka bort någonting och han står och liksom jonglerar framför Blåvits klack Och det blir sånt jävla så någonstans Det hade jag ju älskat om jag var i are Men just då så var han oskön Men skön, just någonstans, det är du sökte efter det Ja, inne, är på, inne på den här klass av eh, 2009 Eh, så eh, får man ju säga att Boyan Djordjic också har hört ganska skön Jag minns ju när han tog citatet i Laur Kåling. Kommer du ihåg det programmet? Nej, ja, men det var väl då han blev viral och känd. Fast vi, vi, vi ringde ju honom för fem år sedan när vi innan eh, tiden för WebTV när vi satt och gjorde webbradio som vi det här också jag har tagit ett steg tillbaka nu. Så ringde jag honom och gjorde en intervju och det var ju på något sätt. Då blir det lite dubbelironi Alltså att man snackar med honom. Han var ju ganska skön då Han förstod ju inte en, en Göteborgsvits förvisso Men på något sätt kan jag ändå upps, uppskatta det osköna det, blir, det känns som att det blir lite mobbing Och bara snacka om osköna Han är ju en provokatör Jag minns när han sa I alla fall i Loud Calling så sa han ju det att Gamla Louis gräsmatta är så dålig att jag skulle inte låta mina kusser gå ut och beta på den. Men men samtidigt så säger ju han sånt för att få lite intresse och han ja. säger att han spelar ju hellre svenska med lite folk och hålta hets än att spela inför tre personer och en hund och där, där, det håller man ju med om på han, något sätt. Han, han, är på, han tycker jag har alltid har varit på rätt sida den här ögat gränsen. Ja. Han var ju också oh, Jävligt oros. bred gräns då oh, ja. Han var också väldigt skön När det var någon, match på, på, det var någon hemma, hemma match vi hade När det var någon som kastade en gla ett glas på honom Och han vände sig upp mot publiken men vem var det som kastade? Ja. <laughs> Så att eh, Boy han eh, Jag gillar honom på något sätt ändå ja. Nu får jag mycket ja, Men nu går de det in, ja, Jag säger det, det Gränsen är liksom mm. hårfin Bem, Mellan de sköna drive, ja. Mellan de sköna och de, de sköna. Med, med några års eh, vatten under bron så är det oftast enklare att ja, ha det. en lite, lite bättre inställning till ja. de gamla antagonisterna. Jag vill ändå ta några sköna för att inte liksom att det ska bli mobbning i allsvenskan. Ja. Om vi tar bara några namn så är ju två stycken ju före detta blåvita. Det första är ju falsetas som ju var fantastiskt när han kom i sin äh, lila seat till kamratkoden. Alla andra hade diverse Volvos och Ranieri kom med en fet BMW. Det var inte svårt äh. att se vem som hade kört från Trollhättan. på nej. Precis. men han gjorde fanns sitt jobb han knegade och han klagar aldrig och sen via jävligt tjugon och ja ah, men ganska uppskattad roll där så är det ju. den gamla vänsterrykten det. Ja ah, precis det var ju jävligt otacksamt för honom egentligen. Det var ju lika säkert att han skulle komma in i den 60 :e minuten varje match som ah. att Shirley Clamp skulle vara med på Rhapsody in Rocks Union till liksom. Nej men honom det kan man ändå ha viss respekt där och det är klart sen finns det ju en annan blåvit som, som vi pratade om innan det är ju Berkerott det är det är en jäkligt bra kille som också Liksom allt har gjort det som krävs av honom också så att säga Så att där har man lite uppskattning Men ska jag ta två till som inte är blåvita Så vill jag säga Alvaro Santos Hur många år tar det innan du säger Darjan Bjarnic på din lista Jocke? Han borde vara med, han toppar ju en helt annan lista Och det är den här e-svenskan-listan Över World of Warcraft Där ligger han lite bättre till jag vet inte, jag, jag kan inte tycka illa om där jag tycker bara liksom, eh, lite synd om honom att han inte inser att han verkligen har talangen. Men det verkar fortfarande inte som att han eh, inser det på något sätt och det är bara tråkigt för honom. Vi hoppar till nästa punkt tror jag här. Yes! Topp tre, största fuskarna på träning. Oj. Som vi tror själva eller du känner eller... Just nu eller innan, alltså Stefan Selakovic hade ju kunnat vinna pris för det. Jag tror i hela allsvenskan Han gjorde väl inte en minut eller en sekund in i en kvarts någonsin, tror jag. Under uppvärmningsträningarna. Det var, alltid, det var alltid alla andras fel, eller det var fel på passen, eller det var fel på det. Så det han känns väl som en som går in på den listan direkt. Selakovic, ja, det låter rimligt. Jag vet ju inte, men, men som jag pratade om innan Mattias Ranjeg det är klart han gick ju från en lite lägre träningsdos, kom in i blåvitt och eh, fixade ju inte riktigt den här högre träningsdosen men istället för att ta det på ett bra sätt så, så körde han upp i sin BV och ställde sig vid sidan av och, ställde sig och började dunka hip hop och typ vinkade åt de andra och det, det stack väl lite i ögonen då i, i den här blåvitt andan och det var väl det som han gjorde också så småningom att det inte gick och få till en det, skulle vilja, det skulle man vilja se bilder på video på när när han glider nej så när han körde från när de andra höll på att träna ja, så så, så körde han väldigt långsamt och så pumpade han i den här BMW 5-serien Som väl var det första han köpte när han kom till blåret. det var lite så ja ah, vissa kanske tycker det var en rolig grej att göra Men när Håkan Mill står där så blev han inte glad kan jag säga Känns inte Kenneth så hård som en kille som gärna knöt skorna under uppvärmning och löpövning också? Det, ja, var också. det var mer en självbevaldesdrift <laughs> för att inte knät skulle ge vika direkt <laughs> Ja Ska jag berätta en rolig anekdot till? eller? Ja, gör det, när vi är ändå är inne på Ran Ege här så. När vi, han var ju ändå med när vi tog guld 2007. Och var ju såklart, han var ju kung på festen mer än vad han var på plan kanske. Uh, uppe på Park Lane då. Så vi fortsätter ju stöket efter valen. Så då börjar jag snacka lite med Ran Ege. Och uh, vi går till baren. Han beställer in två riktigt tunga grogg eh, Såna här Long Island Eller vad de heter De kostar typ 130 spänn styck liksom. Så han beställer in de här Och man tänker på något sätt att eh, ja, Han bjuder eller så typ Man betalar varsin eller någonting Men eh, står kvar och pratar lite grann Och så kommer ju de här groggarna då, då tar han båda två Går därifrån och jag får dega upp 270 spänn Eller någonting då Ka -ching! Ka -ching! Och det var ju inte jag som var fotbollsproff så att jag äh, säga Där står jag utan grogg och får betala För hans ja. drinkar då. Men, Han kvalificerar in i båda första kategorierna då, Oskönaste spelarna <här> ja. Och största <här> ja, för, ja, Samtidigt på något sätt så, så gillar <här> han då, jag vet inte Vi hoppar till nästa kategori Tycker jag här, <här> Eh, Topp tre bästa tränarna vi har haft så Patrik du får nöja med ännu så länge då Du kan väl fundera med ens eh, ärlig svara. Jag kan väl säga direkt till Arne sen eh, Fantastiskt, karismatisk människa som, som gjorde allt annat än att tränare Blåvitt känns det som Det är ju bevegelse <laughs> som dyker upp i huvudet eh, onödigt Var det inte något eh, träningsläger Han var ute och, och nosade och tisslade Och patrade istället för att ligga och planera Morgondagens träning istället Ja, Det är nog ingen som har har kommentarer till det Jag skulle Nej. tro <laughs> Nej det var ju Han hade väl en viss doft uh, Av alkohol på, på morgonen Många träningar har man hört Synd den. för jag tyckte att Det bara fanns en liten tid där Arne Erlansson äh, Arne Ellison hade något riktigt bra på gång med långt, Jag har ju själv, jag är själv jobbat på ett sånt jobb Att jag har serverat Arne Ett antal stora stark Så mm. att, uh, det är ju ingen det här Men uh, det kan man väl prata om uh, så här ett par år efteråt Han la pengarna på öl och bira Resten slösade han bort Ja precis vad har du för bra tränare? Då? Om... Alltså det, nu blir det ju seriöst här helt plötsligt ja. Men eh, modern tid får man ju säga nästan då För att eh, det är svårt att ta de här longen och de här från 1908 liksom. Det får vara någon som det faktiskt ja. finns bevis på Det är klart att, eh, att Svennis på 80-talet och Roger på 90-talet var ju jäkligt stora eh, Men sen så skulle jag vilja säga Bosse Johansson Ett år, 2003, som räddade hela föreningen nästan efter, ja, efter debaklet 2002 eh, Folk på allvar spekulerade Att vi skulle åka ut ur Allsvenskan 2003 och det var som allra mörkast och då på något sätt den andra matchen 2003 så löst liksom solen som allra starkast där hemma mot Malmö och bara det året när man nämner Krossa och Big Mama och Hasse Blomqvist i samma mening så tänker man ju så här: folk idag som inte var med då tror ju inte på det här liksom men det var ju Busses förtjänst också då, eller var Ravellis förtjänst kan man säga, som satt i styrelsen då som tjatade på Bosse att han skulle komma till lovet för han såg faktiskt precis att det var och blået behövde. Där får jag välja lite upprättelse också. Ja, så från, liksom, där ser man också hur små eh, marginaler och skillnader det är i Allsvenskan att kommer man ändå eh, näst sist, ett år nästan, eller tredje sist så jag vet inte var vi slutade 2003 men vi var väl 3-4 någonting. Det är väldigt små marginaler, eh, en tränare kan göra väldigt mycket, ett par spelare också så att eh, det är väl det som är skärmen också med Allsvenskan att vad som helst kan hända. Men just den tränaren och det året och, och den matchen hemma mot Malmö var ju väldigt starkt och det var ju där på något Sätter nya blåvit börjare kan man säga. Vi går vidare i läktförhöret. Den mest oväntade saken som skett under en blåvit marsch. Tolkning fri. Jag minns en rolig grej eh, Från eh, en match Jag kommer inte ihåg vad det var för match Antingen om det var någon kuppmatch mot Landskrona Eller om det, det kan ha varit Sista matchen i Allsvenskan Mot Landskrona 2005 Värmblom hoppade in och gjorde något mål där för Sitt första mål tror jag Rundade målvakten och ställde sig och började dansa eh, Men om det var den här matchen, eller om det var någon slags inter cup match eller något, så händer det i alla fall följande: att domaren då eh, skadar sig eller någonting. Vilket gör att fjärdedomaren får gå in och bli huvuddomare. Då kommer man ju på att eh, man har ju ingen fjärdedomare helt plötsligt. Så den här spiken då, inte Mikkel Wikkel utan den här gamla, han ropar ju ut då på gamla Ulvis läktare. Så ropar han ju ut: Ja, det är så här att vi behöver en domare. Till planen, har vi någon domare på läktan? Och givetvis då så ställer sig 3000 personer upp och ropar Ja, ja, jag kan vara dummare. Alla vill ju liksom gå ner och det är lite sådana här på ett här flygplan så Jag har skett en olycka, har vi någon läkare ombord? Liksom? <laughs> ja, sen vet man inte om man hittade Jag vet inte om man hittade domare just då Eller om man helt enkelt körde utan fjärdedomare Det kan ju vara så Det är säkert någon lyssnare som kommer ihåg det här också, garanterat har du någon oväntad händelse på dig? Ja, det var, jag, jag kommer tänka på det du pratar om här nu med domare. Var det inte så att förra året eller två år sedan som huvuddomar skadade sig. Och de fick ringa in Bojan Panchit som låg och typ vilade på sin soffa så matchen fick skjutas upp en kvart. Kommer körande från hittills Ja, det var så jävla bra. Typ. Bara så rätt in. Och, men, men annars så, en annan rolig grej som jag kommer tänka på så var oväntad. Det var, Jag hade liksom aldrig riktigt upplevt det där verbala på en plan. Eller hört det från laglagsammanhang Men så var vi på, på Backavallen och såg Någon, någon match mot något, någon Träningsmatch mot någon norskt lag. Och Niklas Alexandersson springer Och så står jag precis i höjd Med just där linjedomar befinner sig för stunden Och Niklas Alexandersson eh, Någonting händer som gör Att Niklas Alexandersson inte får med sig ett beslut Varpå han går fram till linjedomar Och då står jag verkligen en meter bakom Och frågar Ser du inte det? Vad gör du här? Gå hem! Och då, det tyckte jag var så vackert på något sätt. För de här är ju det här är ju han liksom, på riktigt. Det är ju skärmen också med att gå på de här träningsmatcherna och när man har varit med utomlands på, på träningsmatcher och sånt också där det liksom släpper ännu mer då. Och, sådana grejer. Det, det är ju rätt kul faktiskt att, att ta med lite grejer från det. När Stare står och skriker på Filip Haglund att han, han skulle sänka någon gubbe. Vi mötte ett lag i Turkiet om det var Bate eller om det var något annat jäkla brötgäng och de skulle verkligen bara bryta benen på blåvetsspelarna. Och det är någon då som går på robbing ganska hårt och då, då ropar ju Stare till Haglund tror jag det att ta honom liksom, nästa gång. Ta honom bara att liksom klippa honom. Det var lite dålig stämning i den matchen, men eh, där har man ju en del som de kanske inte skulle skrika i vanliga fall. Det var ju även, i, i våra var det ju det Stara hamnade i slagsmål med en tränare under, ja. under, det var också en sån sekvens. Oväntad, men rolig. Jag har ju också från en, en träningsmatch på den gamla goda tiden när Javier De Pedro skulle träna, spela sin första träningsmatch med Blåbyt ute på vad fan? Lämmingavallen. Ja, precis. Och och han har varit på plan i ungefär tre minuter eh, när han Bestämmer sig för att ge Ösaren, Angel Möttöjs, Angelo Vega, en, en riktig ölfil, en riktig lavetta rakt i ansiktet, rött kort ut ridå. Jag kommer ihåg det här för jag kom nämligen efter fyra minuter Till matchen Och All så man. står jag och kollar och efter ett tag då, Så lägger jag märke till att eh, Om det var bara blåvet eller om det var Öjs också, att vega också så Jag kommer inte ihåg men blåvet var i alla fall tio man Och jag tyckte det här var så konstigt För jag kom ju, liksom jag trodde att jag hade kommit efter två minuter Eller om det var tre eller fyra Och då får jag då höra detta Där, där ångrar jag, det, det är en match Där jag ångrar mest av allt att jag kommit Liksom bara tre minuter för sent För det hände verkligen allting De första minuterna Sista läxfrågan Yes Beskriv med ett enda ord Magnus Erikssons frisyr Vedervärdig Aerodynamisk <laughs> Vi ska ta några frågor också oh, Vad mysigt Vad har de kommit in på sociala medier Och på Trendpatras Instagram Jag vill ändå alltså, bara få Trendpatra svarat nu så är det väl kul. Fortsätt skriva till Trendpatras Instagram Frågor. Ja ni måste våga Jag har en fråga ja. Jag har en fråga till Trendpatra om hon kommer ihåg mig det kan, vi, kan någon fråga På Trendpatras Instagram Om Trendpatra Minns ärling det... När Trendpatra skriver på Kontraktet för sin lägenhet Och jag tycker vi ska ignorera det här att de kan svenska Och fråga på engelska. Ja givetvis Allt går till på engelska till Trendpatra vi har på Twitter Leffe Canossa Som frågar så här, framtidsscenario Vad händer om Jörgen Lennart Som och blåvit inte levererar minst 12 poäng de första fem matcherna I Allsvenskan 2015 Ja. Hur blir klimatet och eh, Läktarstormen då Det beror väl lite på situationen, Säg att vi har fått 50 000 domarskandal I mot oss och så. vi borde ha vunnit matcherna Och allt har sett bra ut, då kanske det inte blir så jävla farligt Även. Säg att det inte ser ut så Då kanske det blir lite andra tongångar Men jag tror inte det känns lika allvarligt Som om Star hade gjort det när han kom det känns som att det är lite mildare klimat för Jörgen ut, även om folk ja, inte verkar tro det. det. Det är väl kärnan i frågan, det är väl inte. har han ett bättre eller sämre lika bra utgångsläge som exempelvis Stare? Det... Jag vill tro att han har lite bättre än Stare. Det vill jag alltid tro. Har man vunnit med gnaget ett par år innan på våran arena framför våra ögon, då står man inte högt rankad när man kommer att ta över blåvitt. Så att Jörgens utgångsläge är bra mycket bättre än Stare's det handlar väl mycket om intryck och sånt också Jörgen verkar ju, tror jag kommer satsa rätt mycket på att göra ett mjukt och bra intryck för blåvetsupportare och det gjorde ju inte minst Star också får man ju säga men jag måste säga att jag tycker lite synd om eh, tränare av idag för att trycket är ju helt annat och pressen är ju helt annat det finns ju på allvar folk som tycker att liksom Vinguld eller avgår, liksom vinn, guld eller avgår då blir det att man byter tränare varje år och så går det en sportchef varannat år och så går det liksom i en, en cykel och det kan man också fråga sig hur bra det är, det är ju den här ständiga gränsdragningen mellan kontinuitet och att faktiskt ha krav på prestation men för att återkomma till frågan så tror jag väl att han får nog allt fram till sommaren på sig. Men skulle vi göra en Borussia Dortmund liksom och, och lägga sist mitt i sommaren. Då blir det nog svårt att förklara kan man säga. Men skulle de då göra sig av med Jörgen också? Tror du? Då tar de in Bob Bradley med assisterande. Nej, Det, det, det är givetvis Alf och Edlund som går upp och tar den rollen. Men nu liksom, har ändå skrivit tre år med, med Jörgen. Det gör man ju inte som en chansning känns som. Det blir väldigt liksom vad heter det, spekulativt och hypotetiskt att sitta prata om det redan nu, faktiskt om man ska vara helt ärlig. Vi säger att vi har full pott, ledare svenska, solen skiner och alla ja. är riktigt jävla nöjda. Ölen är gratis på alla Alla får äta glas med, med Jörgen. Liksom. Och trendpattar har flyttat hem. Det med. Johan Thunbratt frågar på Twitter. Ska IFK anpassa sig fullt ut till Bossman, det vill säga låta killar likt Vibe spela klart kontraktet? Det frågan är ju om Vibe gör Lika många mål nästa år som, som han gjorde i år Jag tror inte han gör det Jag tror inte han gör i närheten av så många Att man håller kvar honom mot hans vilja Eller inte öka målproduktionen i alla fall men... Inte det heller Vi har ju släppt spelare förut Vill du utveckla, så ska ju egentligen inte Problemet är ju att Skulle du göra en sån grej så kan du glömma att få, få hemvändare till Blåvit Eller folk som vill ta Blåvit som något mellansteg Till de stora stora stora arena Då snackar vi inte Köpenhamn utan vi kanske snackar spanska ligan i felenska ligan. Samtidigt, det där är ju det där är en svår fråga såklart men det är ju en gränsdragning som föreningen måste göra i i sina visioner. Man måste ju liksom uppskatta värdet av ett kontrakt. Vi köpte ändå Vibe för nu då i sammanhanget kanske 70, 2, 3, 4 miljoner. Han har ett och ett halvt år kvar. Hur mycket värde kan vi få ut av det om han spelar kvar? Hur mycket kan vi få för honom om ett år till exempel om han har ett halvår kvar? Jag tycker inte det ska vara givet att släppa honom nu för, för 20 miljoner. Det är ändå föreningen som bestämmer det och inte han själv för att Ja, vi har ju mycket större chanser att ta oss till Europa League Och ta SM-guld Om vi har kvar BB, det kan ju alla vara överens om Är det värt 20 miljoner? Nej, det kanske inte är Men samtidigt då, om man ser vad vi har köpt honom för Är det värt det? Och han har sitt kontrakt Det är ju Det är svåra frågor Sen kan man också se det här Att folk plötsligt då, så tvingar man kvar en spelare Men jag menar, du har ju ett kontrakt det, Jag tycker Blåvitt måste gå i en riktning Där man försöker hålla kvar bra spelare Ett år extra eller två och inte liksom bara se pengarna direkt agerar på, på känsla, säljer och försöker köpa nytt för samma pengar. För att det har vi sett så många gånger att det har inte gått så bra det heller. Det är en balans också. Får man rimligt betalt för, för en spel och får man in ett rimligt bud så kan jag ju förstå om spelaren känner att men vad fan, det fan. Så är det. På säger Men det var ju lite samma diskussion Med Ludde i somras här liksom. Att vad fan han sitter på kontrakt. Låt inte någon komma och bestämma Över oss liksom. Det svåra här är ju att man hela tiden pratar om Allsvenska mått också Jag menar vi tar en sån som, som DMK Som säljs för två miljoner euro till, till Vilket är futtiga kaffepengar Till deras ungdomsakademi Medan det kan rädda hela Blåvitts ekonomi Någonstans så blir det att man sänker ju Värdet på Allsvenskan enormt När man säljer för dessa små småsummor En Lasse han hade varit i den holländska ligan eh, Och fortfarande lika, lika bra sen har man inte fick lika mycket mål Så hade man varit så jävla mycket mer Jag har ju sagt det förut, det känns som att man jämför Allsvenskan Med polsk arbetskraft. Det spelar egentligen inte någon roll hur duktig du är För du kommer från Polen och då kostar du det du gör Nej, ja, och det är ju det som är lite synd också då, att man ser man det här klippet man, gör, man kan göra med Ludde. Man köpte honom också för 2-3-4 miljoner, kan sälja då för, för 14 eller vad det var. Och så ser man de här snabba pengarna, så köper man någon ersättare och så försvinner det lite pengar emellan och... Det blir ju som ett jäkla kretslopp på något sätt Spelare försvinner och då är det inte så lätt för en ny tränare heller att komma in Så någonstans måste man ändå ha en vision av att kunna behålla spelare längre Skriv längre kontrakt med unga spelare till exempel Det är liksom steg ett Så man inte skriver ett jävla treårskontrakt Och så blir de bra år två Och då har de bara ett och ett halvt år eller ett år kvar på kontraktet Och så blir det liksom samma grej som upprepar sig om och om igen vi vill inte se Snabba Cash 4 med Mats Gren. Nej, det vill vi inte se. Apropå Lasse Vibe så har vi fått en fråga till Trendpatteras Instagram faktiskt. Oh. Det är Heavy Herman, <skratt> tungt namn, som undrar varför Vibe har börjat skriva på engelska på sin Instagram- och jag tror ju att det beror på att har börjat skriva på svenska på sin Instagram. Det är den enda rimliga förklaringen. Ja, ska man säga presskonferensen så sa ju faktiskt Lennartsson lite halvironiskt att eh, vi, det, det vi konkret vet är att det är fem startspelare som ska ersättas det nästa år. Och där man då snabbt räknade upp vilka som faktiskt var borta så fick vi det till fyra. Och så fyller han sen i med Ja, för det är min största sannolikhet så så vive. Och så fyller Mats Gren i med Fast vi har inget konkret på bordet Och, det och jag tycker det var ganska intressant För att Mats Gren sa ju tidigare Precis när säsongen hade satt slut Så sa han ju själv Oj, det var inte alls lika högt tryck på spelare Och sådär som jag trodde det skulle vara Vid den här tidpunkten Och det känns som att det är ganska mycket okunskap Eller så ljuger han igen men det var inte bara halvironiskt utan det var också något som vi glömde ta upp förut angående just den här presskonferensen. Att det där är en jäkligt märklig grej från Jörgen att säga... För att det är en spelare som står under kontrakt Och han kanske försvinner Fast det, är, det är återigen det bestämmer ju föreningen själva Jag tycker att i det här läget Så, så nervärderar man föreningen väldigt mycket när man, när man säger det Och trots att vi har en spelare under kontrakt Så låter man liksom makten gå iväg Och det gör att det känns som att man blir En mycket mindre klubb när man pratar på det sättet När man räknar med att en spelare ska försvinna Så det var direkt klantigt gjort faktiskt Och sen avslutade ju Mats Greni hela med Men vi ska givetvis göra allt vi kan För att få ha Kvar. Då har vi den sista frågan Som har kommit in på mail här faktiskt Och då är det signaturen Signaturen Som frågar oss Vilka är de fem snyggaste spelarna Som ni har sett i blåvitt Plus en snyggast all time så att säga som jag, tol jag tolkar det då som att det är de snyggaste som vi har sett in, i modern tid så att säga Och en som får snyggast jämt Och jag har faktiskt tagit lite hjälp med det också Okej okay. För jag har tänkt att vi ska, vi, vi är ju tre grabbar som sitter här och snackar Och vi kan också tycka att spelare är snygga Men jag har frågat en tjej Och nu får jag väl hela, hela Twitter efter mig Men det skit jag i Jag har frågat eh, en tjej som heter Klara Wester som finns på Twitter Hon har skrivit för oss lite grann ibland, tror jag Ja, hon har skrivit någon sorts krönika någon gång i alla fall. Hej Klara. Ja. Eh, och hon säger så här då. På första plats är det Filip Haglund. Motivering. Han är smart, trevlig, en krigare och en klockare, en tio poängare. Jag måste hålla med om Filip där. Han är känns som en, en stekig kille. Jag visade min sambo Philips lägenhet på, på Hemnet ja. Och hon tittade på mig med ögon som sa att hon ville byta ut mig, det gjorde hon <laughs> Nummer två, en som jag gillar, Niklas Alexandersson eh, Som det tydligen gick och ha en crush på lite då och då eh, förr i tiden Alex har ju det där sköna coverbandsutseendet som gick hem eh, back in the days Eh, sen har vi eh, en, eh, inte oväntad på tredje plats. Det är Kalle Svensson. Som mm. kanske har det mest Paradise Hotel-kompatibla utseendet eh, av alla spelare som jag kan, kan komma på. Det här, här det här var alltså topp tre. Det är topp top tre. Ja, vi är på plats med tre. Och Jalmar inte med. Nej, det är fem platser. Det här är ja, topp tre och Jalmar Jonsson inte varför med. Jag, varför börjar börja uppifrån egentligen? Det var ju kolla. Ja, men, men, men så kan det gå ibland. Eh, vi har på plats fyra sätter hon Tobias Hussén Det vet jag inte vad jag ska säga om Det vet inte ni heller Nej <laughs> Och på femteplats så har vi Markus Berg ja. Hon verkar ju illa Mörkåriga killar Och målskittar ja. Ja. Ja, men Svensson är ingen jättemålskittig Ja han gjorde mål på Borås arenan Mot Elsborg När vi loggade kript till Det kommer jag ihåg så då, du... Och nu ska vi då ta det också, er tanken eller? Vi kan göra så att ni kan få säga några blåvita som ni tycker ser bra ut Jag vill ta ett, två, tre mm. Ja, jag vill nog bara ta dem utan inbördesordning ja, vi, ska, jag... vi ska faktiskt också komma ihåg, vi ska ta den här som var overall uh -huh. Och då sätter hon att Glenn Hussein har ett klassiskt snygg utseende eh, genom tiderna så att säga Uh, sen så får man ju också säga Det var någon annan som tog upp det här någon gång Men om man är 60 år Och ser ut som Torbjörn Och dessutom har auran av att vara Gud Det var, det var, jag som så, det var du som sa då, då kan man nog vara rätt nöjd han jag, jag känner någonstans att Joel, mannen från tre, Allansson Också mm. kvalar in på min topp 5-lista Nu tycker han är så alltså han har deluxe så kan man säga Det finns en mystik väldigt... kring Joel och hans ögon Han är väldigt bra på dans också eh, sägs det Jag var tyvärr inte orkade inte hänga med ut den där kvällen I, i Turkiet Men eh, han har så där Lite så som man spelar så svänger han tydligen Höfterna på, på danskolvet Så när han spelar karriären över så är det Raka vägen till Let's Dance Latino Joel ja. Ja, Kanske lite latino med inslag av James Brown eh, Kan jag tro Jag vet inte Vi tackar Ärling så hemskt mycket för att han har deltagit här ikväll. Tack själva och kör på nu in mot jul med er, er mission, er julmission om att förena det blåvita folket. Vi alla gör vad vi kan för det. Vi ses vid krubban. Och nästa år då jävlar... Har du någon, eh, något förslag på musik och gå ut där Patrik. Jag vet att det finns en låt som heter Trendat Instagram som vore väldigt väldigt trevlig Och får säga hej då till. Får jag, får jag avsluta med ett skämt. Nej. Du spelar små. Kastar i hår. Du lägger upp varje bild som vi får. Om den står kvar min kommentar. Så ska jag gilla allting som du har. Ännu en bild från en utlandsresa Ännu en, en like från mig För hon har öppnat en underbar slagovärd En mitt av älmar och resor i liv så snart Och alla tjänster vi har haft i skrik och skam Kommer fram ah, am. på Trämpattras Instagram Nu kan ett kontor få föras år för Du har förändrat vår värld som är fin det är så en spark i vårt bröst Kom i två känslor Fan da På Tröntatras Instagram Sacka, so come on Var inte sant yeah. uh. Sätt inte låst på dig själv It is raw -aw -aw. Elmas frisyr Den verkar du Feta sideburns har gjort den så obskur Ännu en bild på en märkesväska Ännu en bild på en hund För hon har öppnat en hund Det var sagovärt En mitt som älmar och resor är, är luk i klart Och alla tjänstor vi har här Runtare för bara så. Du har förändrats värld som är vit och blå. Det är som en spark i vårt förskott. Broschetor fanar. Ah ah, utan patras Instagram, utan patras Instagram. Tja, tja, tja, vad? Vi är Det här är Emil Sandström. Hej, det här är Martin Nordsvärd. Gud, på bara den, podden. Har För hon har öppnat en underbar sagovärd En mix av elmar och resor i lyx och flärd Och alla känslor vi har haft i smyg på skam Kommer fram På För hon har öppnat en underbar sagovärd En mix av elmar och resor i lyx och flärd och alla känslor i smik och skam Kommer fram ah, ah, Instagram Nu kan tu gått om oss bara stå Du har förändrat vår värld som är vit och blå Det är som en i, vår i vårt löst Fan damm ah, ah, Instagram Potrem Patras Instagram!